Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis: Anonymisiertes Bewerbungsverfahren, Sitzung des Nienburger Rates und mehrere Einbruchdiebstähle in Eichstrup. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Nienburg statt. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Einführung einer Niederschlagswassergebühr sowie die Ortsumgehung Südring und geplante Gewerbegebiete. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die Wirtschaftsförderung Winn lud kürzlich in Kooperation mit dem Verbund Wirtschaft und Familie zu einer Informationsveranstaltung zum Thema anonymisiertes Bewerbungsverfahren ein. Die Veranstaltung im Rahmen der Reihe Dialog-Fachkräfte in den Helios-Kliniken in Nienburg wurde von etwa 20 Unternehmen aus dem Landkreis besucht. Einer der Referenten war Jochen Birkholz von der Stadtverwaltung Zelle. Er hat das Bewerbungsverfahren, bei dem weder Alter, Geschlecht noch Foto angegeben sind, getestet und sieht darin viele Vorteile. Erstmal äh, habe ich meine eigenen Rekrutierungsprozesse durchforsten können und effizienter gestalten können. Äh, darüber hinaus arbeiten wir an unserem Image, also dass wir nicht diskriminieren, dass wir keine Stellen unter der Hand vergeben. In dem Verfahren hat jeder die Chance sich nach einem qualifikationszentrierten Vorauswahlverfahren dem Gremium, dem Anstellungsgremium vorzustellen. In Eistrup kam es kürzlich zu mehreren Einbruchdiebstählen. Bislang unbekannte Täter drangen am Güterbahnhof in ein Vereinsgebäude, in der Bahnhofstraße in eine Gaststätte, in ein Bäckereifachgeschäft, sowie an der Hauptstraße in ein Firmengebäude und in der Kirchstraße in das Evangelische Pfarramt ein. Der bzw. die Täter schlugen dabei mehrere Scheiben ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, vorgefundenes Bargeld und Lebensmittel entwendet. Die Schadenshöhe lässt sich bislang nicht genau beziffern. Es dürfte sich dabei jedoch um mehrere tausend Euro handeln. Die Polizei Eistrup sucht nun mehr Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Geräusche beziehungsweise Personen oder Fahrzeuge in der Tatnacht zum vergangenen Dienstag geben können. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.